Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Signe Lindqvist og Anders Breinhold der. de sprøde heste. Og vi sender direkte ind fra festivalområdet, øh, som øh, i dag emmer lidt af stillhed. Øh, stillhed først måske, fordi det er jo først i morgen, at den her del af pladsen, vi sidder på, åbner. I aften åbner det område, det er nede ved den, den Blå Planet. Det åbner faktisk allerede i eftermiddag. Hvor at øh, Starfighter talentkonkurrencen starter. Ja. Yeah. Og hvorfor det er sin jeg ja, det griner jeg, fordi at, øh, det kan jo ikke være i hvert fald gået nogen forbi på denne redaktion, at det er jo noget af toparrangementen, fordi at der kommer intet andet måske verdens vildeste konferentje, yeah. som skal fyre det af med jokes og skægger og spas. Jeg ved, at Anders har siddet hele aftenen og skrevet videoer på hotellet, så ja. det bliver alletids. Hør her en opbakning, der er omkring ja, arrangementet. hele redaktionen står og danser øh, hernede i, i skoven. Og øh, ja, det starter i, øh, i aften, hvis man er i skannerområdet, så er der fire og tre, eller det starter efter eftermiddag. og nu op, jeg skal noget kl. to. <laughs> det starter lidt i to, starter øh, det ganske glemrende arrangement, øh, Starfighter-konkurrencen, hvor der blandt andet er Tim Christensen-koncert i aften, hvor der er gratis adgang. Men du er øh, en, øh, en Peter Christensen, som skriver til os her, at øh, er vi er nogle narhoveder, okay. Og det er måske lidt negativt at starte udsendelsen med den her skriver. Tak for jeres øh, friske morgenvækning tirsdag, hvor I fik hele skanner vores ungdom med mere væltet ud af sengen ved at påstå, at hegnet var væltet. Min puls nåede 267, og jeg kunne faktisk være død nu. Det i sig selv er en mindre detalje, hvis historien var sand, men det var den jo ikke. Fans ud af jeres upålidelige kilder, før det koster liv. Må jeg så godt sige noget? Vi sagde ikke, at hegnet var væltet. Ej, vi sagde. Men vi sad her og sendte, og pludselig rejste alle folk så op, to teltet og så til armen og armen og løb. Og så sagde vi, at det ser ud som om, at campingområdet er åbent, fordi folk løber nu med deres telte. Og der er jo en øh, vis øh, forskel på netop det, at det er væltet, eller vi har lavet os fortælle, at vi tror, at det er væltet. Men vi kan da godt sige, at øh, hegnet blev væltet til øh, Skanderborgs stadion. Det blev det gjort øh, til, til fodboldbanen, derinde blev det gjort omkring kl. 15 og det samme Gjorde øh, hegnet til øh, campingpladsen op ved øh, hus blev også væltet omkring Altså cirka øh, to, en halv, tre timer efter, at vi har snakket om det i radioen. Mm. Og øh, det var ikke på nogen initiativ andet end dem, som, som stod derude. Og jeg kan forstå, det er jo at det, det er jo en tradition, selvom jeg, det, vi, fik sku på, vi fik på nakken i går og sagt, det, men jeg forstår bare ikke, hvordan 500 campingvagter kan være rigtig ophisset lidt i 12, når der bliver snakket om det, men er ligeglade kvarter i 3. To, en halv time til tre timer efter. Er det ikke sprøjt. Jo, men der, øh, det er, hvad der foregår inden i en campingvagt det ved kun en Til gengæld, så er vi rigtig glade for at være her, fordi solen skinner i den her side af Danmark, som øh, vi befinder os i. Det betyder, at Tony Scott, han skal senere vores rapporter ud i marken, ud i disse campingområder, som altså nu er åbnet. Godmorgen og velkommen til programmet. Næle og øh, hot in her. Dagens program, sine, hvad kommer det til at bestå af? Ja, det kommer til at bestå af øh, alt godt fra havet, som man siger. Ja. Noget, det jeg glæder mig til, det er, at vi om lidt får besøg af en Dr. Strøm. Ja, det er en øh, fyr, som øh, har været nede på festivalen i 25 år. Mm. Han er uddannet elektriker, derfor er navnet øh, Dr. Strøm. Men så tænkte han, ved du hvad, elektrikerfaget ligger meget øh, nært beslægtet. Medicinstudiet, jeg ja. ville jeg skulle også blive læge. Så i dag, der er øh, Dr. Strøm. Læge i, uh, I Silkeborg, der er en praktiserende læge. Og kun til, han kommer her, det er jo fordi, at uh, sine du har været meget oppe og ringe. Uh, vi skal huske at blive tjekket for tæer, har du hele tiden sagt. Ja, men det er fordi, når man, jo, ja, når man er i en skov, så er det jo meget vigtigt, at man bliver tjekket for skovfloder, Og specielt i år, når det er så fugtigt, så er der jo så mange skovfloder, Og det kan jo udvikle sig, man kan jo bare se, hvor slemt det gik med Mimi. Mm. Det kan jo udvikle sig forfærdigt, og siden er det bare sådan nogle klamme ting at have liggende altså siddende på sin krop og æde ikke? Så derfor så øh, synes jeg bare, at det er vigtigt, at man hver aften og hver morgen lige tjekker sig selv på skovfloder. Og ja. så er jeg jo den eneste. Der er ikke så mange piger på redaktionen, så derfor føler jeg også, at det er vigtigt, at det ligesom er mig, der siger det. Ja, det er det. Så i stedet for en lyse så sidder du, du faktisk og tjekker os hver eneste øh, aften, når vi kommer hjem fra, Så bliver vi lige tjekket, om der skulle være nogle ja. skovfloder. Men grunden til, at det i går accelererede, jo så, det, det udviklede sig til, til et voldsomt øh, diskussionsemne, fordi pludselig kommer Tony Scott op, vores reporter, og siger, jeg har også haft en skovflåt, siden et bestemt sted. Det kommer han op og fortæller senere i programmet. Gør du ikke, Tony? Jo. Det gør han da. Han kommer nemlig op øh, og, og snakker dem det. Og nok med det, så kom der også, øh, var der, så en, der sagde, han havde ikke selv prøvet det, men havde hørt om en, som havde haft en skovflåt. Et sted, hvor man helst ikke ville have noget på kroppen. Ja. De ting. Skal vi øh, snakke med Dr. Strøm om, så skal vi høre, er det rigtigt? Hvad er husrådet? Er det, at man gnider det lidt med margarine og smør, så falder den ud? Må man flå den ud, den her skide skovflåt, ved øh, at omhovedet blive siddende? Og alle de der ting, som man altid snakker om. Ikke? Mm. Og så øh, i går ja, aftes, der var vi en, ude på en rigtig, rigtig dejlig tur. Vi var ude og sejle på en lille båd rundt i Skanderborgsø. Mm. Og der så vi en øh, kunstig anlagt ø, som hedder St. Thomas og så er man privat og den skal vi også finde ud af mere i dag. Ja, det men er lidt arrogant. Undskyld, jeg siger det. Hvis man bor i Skanderborg, ikke? Og har en ø, ikke? Mm. Ej, men man må ikke betræde den. Det er min ø, det der. Jamen, den ligger altså midt i søen, hvor vi alle sammen vi kan sejle ud. af. Ja, der må vi ikke være. Det er en privat eget mand, der har den her sø. Og historien... Jeg, jeg, hvad hedder han vores skiber i går, Niels? Henning. Henning, undskyld. Henning, skiberen på øh, båden... Keld Hedder han, undskyld. Hvad er det, hvad er det båden hed? Den hed Skiberen Kæld fortalte historien. Jeg skal prøve at genfortælle historien om øen i dag. Okay. Og så får vi besøg af en musikalsk overraskelse, ja. som vi ikke ved, hvad er. Nej, det er festivalen selv, der har kommet og sagt, ja, goddag. Øh, I spiller musik for os. Vi vil gerne spille musik for jer. Vi ved, det er noget med erotisk musik for det kønsmodende publikum. Perfekt. Det er hovedingredienserne i programmet i dag. Ikke? Og sidst, men ikke mindst, så får vi besøg af en dobbeltkonfekt i én og samme person. Mm. Nemlig... Altså, man kan sige måske toppen af dansk magt. En hjemmehverdensmand og en politimand i en og samme person. Det glæder mig til. Det glæder mig også til. Og så er det også i dag, du kan vinde billetter til den udsolgte Skanderborg Festival. Starsaler skulle have spillet på Midtfyns Festivalen som jo så ikke blev til noget. Det havde været rart, hvis man kunne høre dem en af her på festivalen. Det kunne man desværre ikke, fordi at de kunne ikke komme. Starsaler her var de med Silence is easy. Og øh, Dr. Strøm, a.k.a. Peter Andersen, velkommen til programmet. Tak for det. Peter, øh, lad os få historien om, du har været hernede i 20 år rundt regnet. Har du øh, været fast inventør som, øh, som arbejdende person her på festivalen, som elektriker? Ja, jeg startede som elektrikerhude, og det er jo så efterhånden et par 20 år siden. Jeg tror, det var den tredje festival, jeg var elektrikerhude første gang. Og hvordan kommer forandringen fra læge, eller fra elektriker til læge? Det var så øh, nogle tilfældigheder, som, som gjorde, at, øh, at jeg holdt med af på et tidspunkt og, og gik på HF. Jeg synes, jeg skulle lige gå lidt mere i skole. Og øh, så var det sådan den ene uddannelse, den ligesom tog den anden, at jeg tænkte, at jeg går på HF, nej, jeg vil, jeg vil gå lidt mere i skole, jeg vil lære noget mere. Og, og så, øh, ja, lidt tilfældigheder og så fandt jeg interesse for det her. Øh, jeg må sige, at øh, elektrikerfaget og medicinverden er måske ikke det mest nært beslægtende, beslægtende fag, Peter. Nej, det kan man sige, der er da der der langt i Hvor meget er der for de to uddannelser, så man kan sige, øh, man kan sige det er nøjagtigt det samme? Øh, ja, det, altså, der er <laughs> i hvert fald en masse, <laughs> der er en masse øh, biofysik og matematik og beregning, både i, i, i elektrikerfaget og i, i lægefaget, kan man sige. Man skal kunne bruge lommeregner. Men altså, hvorfor valgte du at skifte? Var det lønnen som elektriker, der var for dårlig, eller...? Nej, jeg ja, er måske lidt uheldige i med at være elektriker. Jeg var nogle øh, skidt steder og blev javet lidt for meget med, og nogle gange så jeg også, at den tone der på de arbejdspladser, den var lidt træls. Okay. Og hvad så i dag nu når du arbejder som, øh, som praktiserende læge? Kan du bruge dit elektrikerfag til, til noget der? Øh, ja, jeg har da brugt det i nogle enkelte situationer. Altså hvad for eksempel? Jamen, jeg, har, jeg har prøvet at være og køre vagtlæge, og så kom vi i et øh, sommerhus, hvor der var nogle unge piger, som, hvor der var en af dem, der blev en syg. Og det undrer mig, at der var 35 sterinlys, der var varmt i den her stue. Og hun lå der havde 40 feber. Og, øh, så viste det sig så, at det var fordi, at sikringen var sprunget, og de kunne ikke finde ud af at den. Øh. <laughs> Så jeg sendte pigen ud på vej med et sterinlys, hun skulle lave en urinprøve, og så gik jeg så ud og, og skiftede sikringen med min panelampe, mens at hun lavede en urinprøve. <laughs> Uden mærke, Peter, du har øh, din, øh, din øh, praksis i øh, Skanderborg. Oh, undskyld, i Silkeborg. I Silkeborg, det er der, du er praktiserende læge. Og øh, grunden til, at du er kommet ind. Det er jo, at blandt andet i det, der hedder som er Skanderborg-festivalens håndbog til de frivillige hernede, der står en masse telefonnumre, der står en masse praktisk info, hvor er der en skadestue, hvor finder vi den nærmeste bar. Hvis der skal bruges en elektriker, så står der til det alt, hvad man kan finde det. Det er nærmest en, en, en håndbog, de gule sider, over festivalen. Men i denne her bog er der også et afsnit om, om man skal passe på skovflåder Og... Øhm jeg vil lige øh, starte med, og øh, du, du skal da lytte efter, Peter, fordi at, øh, grunden til, at øh, du er her, og grund til at vores store diskussion om øh, skovflot at startede i går, den er udsprunget af Tony Scott, som sidder i vores rapporter. Godmorgen, Tony. Godmorgen. Vi øh, snakker om det her i går, og Signe siger, at vi, vi bliver nødt til at tjekke hver aften, fordi vi skal virkelig passe på, at det, her, det kan være farligt. Så siger du, at jeg har engang haft en skovflot. Hvor? Jeg har engang haft en, en skovflot på, øh, på Tissermanden. Og det var, da var spider. Det var vel omkring 15 år siden nu at øh, jeg vågner op i sådan et telt, du ved, en, en fugtig morgen, og så øh, lige tjekker. Og så siger jeg godmorgen til en lille ven. Så sidder, hvor, hvor på skaftet sidder den ligesom, ton. Den sidder på selve, hvad skal man sige, stangen. Altså overside, underside, midten, langs? Øh, på siden, så hvis jeg husker. Øh, og, og, og min øh, naturlige reaktion er selvfølgelig total panik, og så, øh, så har vi sådan en, en, en lejrlæge, <laughs> som er, som er, en, af, du ved, en, er bare en af de frivillige, der er med og han hedder Salmar. Og jeg tror ikke, han har nogen lægebaggrund Men han vil i hvert fald meget gerne hjælpe mig Så vi starter med husråd og sådan noget som øh, margarine så det, øh, Og det vil sige, at øh, der sidder et fremmed menneske Og nuller margarine på dit, dit lem Og øh, prøver at få den her flå ja, Jeg tror, jeg fik margarine i egen hånd Jeg har været 12 eller sådan noget ikke, Så jeg kan godt klare det selv Men efterfølgende, der får jeg så også øh, hvad, hvad er det andet Jeg tror, det er æder Eller sådan noget i den stil jeg finder vi ude af? Okay. Æh, I hvert fald resulterer det i, et, øh, i noget, der minder om en hudafskrabning. Tony, øh, du har også haft det et eller andet sted i regioner på punkten. Det er også rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at vide øh, efter et stykke musik. <laughs> Æh, og jeg ved ikke, Peter, om du måske kan svare på, hvordan fanden kan et så lille dyr kravle op på ja, Tonys og andres øh, adler dele. Skal på nu give vi er i gang med en, en, en større diskussion her på, på bordet, og det, nu har vi så fundet ud af, at vi er på i radioen. Også til vi jo uh, har, uh, eller ikke diskussion, vi har en, en livlig snak. Og det er selvfølgelig oven på uh, Tonys rystende historie. historie om, uh, at han har haft den uh, på uh, to intime steder i skridtet. Ja. Og det er selvfølgelig meget sjovt, ha, ha, ha, men i virkeligheden, Peter, så er det her jo uh, overhovedet ikke morsomt. Nej, det er jo en infektion, som kan give nogle alvorlige følger. Men altså, hvorfor er det, at en skovflåt vælger at sætte sig på for eksempel pungen? Altså, altså skovflåten skal jo have noget mad. Den skal have noget blod. Og det vil den have, så nemt som muligt. Og det er formentlig nemmere at sætte sin... Det er nok nemmere at få den at sætte sin munddel fast igennem noget tynd hud, frem for midt på et knæ, hvor huden er tyk. Men er det ikke også noget, man godt kan lide sådan nogle lidt... Altså, ligesom i knæhaserne og i Armhulerne og sådan noget? Jo det er jo varmt og fugtigt og godt og beskyttet, så det kan godt forstå, at jeg vil sidde der. I uh, ugebladet for Skanderborg Omegn, som er den uh, lokale avis her i området, der uh, kan man se uh, en historie med en fyr, som hedder Peter Ulstrøm, som uh, er her på festivalen, og han blev uh, bitet sådan en, nark, ligesom Mimi Jacobsen jo faktisk blev. Mm. Uh, og det endte med en nervebetændelse og lammede højre ben, som kostede ham små tre måneder på et så han har kørt i, i rullestol et halvt år og, og, og rullade sig, altså vi er blevet virkelig invalideret af det her for en, for, en, for en periode. Men hvad gør man, Peter, for at de her flåter ikke bider en? Kan man, kan man undgå det? Sætter sig på en? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Altså, det er anbefalt, at man skal prøve at have noget, noget tæt tætsidende tøj på, og sådan noget, når man bevæger sig i naturen. Men, øh, men det har jeg da også lige haft her for nylig, og alligevel så lykkes det der sådan en skovflåter at komme til at sidde på min krop. Så man kan ikke, man kan ikke undgå det, det kan man ikke. Men altså, hvordan, hvor, altså, hvor bange skal man være for sådan en skovflot, altså? Jamen i virkeligheden, altså man skal jo ikke være bange for skovflåden, for den er jo i virkeligheden ikke farlig. Men det er jo fordi, at der er nogen af skovfloderne, som har en bakterie i sig, som hedder en, øh, en borrelia. Ikke? Og når at den kan komme ind i blodet på mennesker, så er det jo, at man engang imellem kan opleve, at den der borrelia laver en, en, øh, en sygdomstilstand, hvor at, at nervebetændelse er det, der er mest kendt, som vi med stilling Jacobsen har engang. Og når man er blevet bidt af, øh, af, af en skovflåt, hvad skal man så, om, om man kan se, der sidder en skovflåt på en? Hvordan kan man så se, om der er en farlig eller en? Jamen det kan man heller ikke se, når den sidder der. Fordi at, øh, når skovflåten sætter sig på, så det er det egentlig mærkeligt, nok, at man kan slet ikke mærke, at den sætter sig fast. Mm. Den bider hul i huden. Øh, så man opdager den ved et tilfælde, øh, og, og, og der sidder den så og, og vil have noget blod. Og hvis den får lov til at blive siddende, så sidder den nogle dage, og tager det blod, der vil have, og så hopper den af igen, uden at man egentlig opdager noget. Hvad er symptomerne øh, på, øh, hvis, hvis man nu har haft en af dem her? Der er jo noget med, at det er cirka øh, 50 tilfælde om året, øh, hvor det, er, at det går rigtig galt. Så det er heldigvis ikke så mange. Men hvad er symptomerne, når, når, når sådan en øh, lille satan, kan vi vel godt kalde den her, øh, sætter sig fast? Ja, det er jo sådan, at, at når der er sådan et insekt der bider hul i huden, så kan du godt komme lidt rødme omkring den dag, at den sidder der, og dagen efter også måske. Men det, der er det farlige, det er, at hvis den der Borrelia-bakterie, den kommer ind i kroppen, og den formerer sig... Så vil der komme et udslæt, lige præcis der, hvor øh, skovfloten har siddet. Og det udslæt, det starter først cirka en 5, 6, 7, 8, 10, 30 dage efter, at man har fjernet skovfloten. Så i virkeligheden kan vi ikke her på festivalen se, om man har fået et alvorligt bid med, med borrelia. Man kan først se det, når der er gået de der øh, antal dage. Så det vil sige, når man er blevet bidt af en skovflå, og den har siddet der, og man har fået den af, så skal man holde øje med, om man efter et stykke tid bliver rød deromkring. Og hvis man bliver det, så skal man til læge. Lige sådan det er. Det er okay. faktisk ikke den røde, der er i dag og i morgen og i overmorgen. Det er den røde, der kommer om et antal uger. Det er okay. den, man skal være meget opmærksom på. Så man skal altså ikke fare til lægen lige så snart, at man opdager, at man har en siden? Nej, den eneste grund til at fare til læge, det er nogen, der bekymrer dig om, at de ikke finde ud af at få den af. Mm. Ja, lige præcis det. Hvordan får man sådan en af? Altså det, som jeg synes er nemmest, det er at bruge noget af en slags pincet. Man kan, man kan købe nogle specielle lort fjerner, og fjerner på apoteket, som er sådan en selvholdende så kan man få ved helt ned omkring hovedet og, og munddelene, og så kan man ligesom rotere den af. Okay. Det er den, hvor jeg altid gør det på. Det gamle husråd, med så mange også bruger på hunde og som Tony så også brugte i skridtet, Det var altså smør eller margarine. Det, det, det er det stadigvæk godt husrådet, der holder. Jeg har ikke prøvet det. Jeg har aldrig hørt om det. Man kan sige, at hvis man prøver margarine i skridtet, så på flere måder kan det, kan det blive rart efterfølgende. Peter, tusind tak, fordi du kom. Skal du arbejde på festivalen? Ja, det skal hvad skal du lave? Jeg skal faktisk sælge kager. Prøv at høre, Du er dit CV. Du, du er manden i det område, som har det vildeste CV. Elektriker, <laughs> læge og nu også uh, kagesælger. så god sommer og rigtig god uh, fornøjelse. Tak fordi du kom. Tak for det. Layback back. Oh no, my. it's a beautiful day. Og nu kunne man godt sige noget rigtig rart, jo, at der sige. jamen det er det også, fordi solen skinner. Og det er det faktisk i dag. Ja, det er dejlig dag. Det vælter ind med øh, mails angående skovflåten øh, og den store snak vi havde før med Dr. Strøm. Ja, og øh, der er flere, der skriver, at man endelig ikke må knække hovedet af, fordi så sprøjter det øh, tæenet sit maveindhold ind i, øh, ind i, øh, altså i mennesket i huden, ikke? Og der er andre, der skriver at rive lortet af, og det er ligegyldigt. Og, og husk rådet med, at man smører margarine på flåden, eller... Øh, de skulle heller ikke virke. Man må aldrig bruge fedtstof eller æder, er der også nogen, der har sagt. Men jeg vil stadig holde mig til den med margarine, for hvis man har en flot i skridtet, så er margarine nok meget dejligt at have dernede. Ja, altså nu har du sagt det fire gange, ja. Hvis jeg var dig, så synes jeg, at du i frokostpausen skal gå op og købe den barn bakke margarine, så ser jeg, hvor du overstået. Men altså, så kan jeg så Helt sige, at... en pakke, Oma, ja. smurt ud i skridtet. Prøv at, prøv at med, Anders. Tak. Men jeg kan sige, at øh, dr. Strøm, han øh, er jo så manden, der anbefaler, at man køber en tægetang, tager den fat nede omkring hovedet, og så drejer den ligesom rundt og får den ud. Og så er der så også nogen, der har skrevet, at man skal dreje den mod uret, ikke med uret. Nej, det prøv det derude, øh, og heldigvis, kan vi sige, der findes heldigvis kun, når man tænker på, hvor mange, som bliver angrebet af om men vel. 50 tilfælde, hvor det går, det går rigtig galt. Men det vigtigste er jo, at man tjekker sig selv og sine nærmeste forflåter hver aften og ser, om der kommer nogle røde områder nogle dage efter, og hvis der gør sig opsøgelige. Signe, du er den eneste kvinde her på uh, programmet, ikke? Jo. Og, eller på redaktionen i virkeligheden, ja. er du rent faktisk. Måske den eneste kvinde i Danmarks Radio, som er på arbejde i sommerperioden. <laughs> ja, man og, øh, det man kan nu bare tro det. I går arrangerede du jo den største mormor-tur i dansk radiohistorie. <laughs> kan du uh, forklare, hvad det var, vi lavede? <laughs> ja, ja. Jeg synes, vi trængte til, jeg synes, vi trængte til lidt kvindeligt hygge på øh, redaktionen, så derfor havde jeg hyret MS Dagmar. En, båd. en lille båd, som øh, så skulle sejles rundt i Skanderborgsø, Og så havde jeg bestilt øh, højt belagt, men dog uspecificeret smørbrød mm -hmm. på Skanderborg Kro. Og så øh, kolde øl, og så var vi en tur rundt og sejle på Skanderborgsø Sø. Og så bagefter så fik vi kaffe og kringle og på... Og på den lokale, den lokale hotel. På alle måder en dejlig aften. og det vi sejler rundt ud på den her ø, så siger kæld, som er skiber på Dagmarbåden. Han fortæller en masse ting, uh, nyttige ting om um, um, uh, selve området, ikke? om selve søen. Pludselig sejler jeg forbi en ø, der hedder St. Thomas. Denne ø er der en helt speciel historie om. Det er faktisk en affaldsø. En ø, som er bygget op på murbrokker. Gammel skidt og lort, og ikke mindst gammel bærebrød. Det er en fantastisk historie. Den er faktisk så spændende... Man kan ikke vente med at høre historien. Og lige efter et stykke musik, så fortæller vi historien. Det er Betræs i Det er svenske Anna og nummer, der hedder We Trine, velkommen til programmet igen. Tak skal du have. Trine, du er jo turistchef her i byen. Det er dig, der... Ja, tidligere på ugen, vi var inde på det i mandags. Lige måske vel lovligt, lige i ivrig med pænden, når man skal beskrive området her. Og vi fandt ud af, at du indrømmer også selv noget af, det var lidt løgn, ikke? Øhm, nej, så lidt, lidt overdrevet. Måske, ja. ja. Vi skal ikke til at diskutere det igen. Det er der ingen grund til. Denne historie, som vi skal til at fortælle nu, den er sand. Ja. De er i, jeg kan ikke huske, øh, Trine, kan vi ikke lave en aftale? Jeg vil godt prøve at genfortælle historien, som skiberen fortalte ude på båden i går Flet fyr. Øh, og så skal du ligesom korrigere mig, og du kan strække bare en finger op i luften, hvis det, jeg siger, er forkert. Det er i orden. Midt ude i Skanderborgs nærmest øh, lige udenfor, når man står i uh, Skanderborg. Kulturhus kan man kigge ud på en ø, der bliver kaldt St. Thomas en gang i Tidernes Morgen. Jeg husker ikke årstallet. Sker der det, Det kan jeg, det kan Trine. Trine, Aarhus, til det. 17.31. Ja, omkring 17.31 sker det det. Der er en bærmester i byen, som i øvrigt også er murmester. Han har forskellige uh, erhverv. Om vinteren, når uh, søen så er iset til, så uh, kører han derud med foran sine uh, sin bærebiler, uh, eller det var så nok den dengang, til at køre ud søen. Kaster han bæreaffald. Det er brød, det er kringle, det er alle gode varer. Plus også hans affald, fordi han jo også er murer, så det er en masse byggeaffald. Og øh, der kommer mere og mere affald ned på bunden af søen. Og øh, lige pludselig... Ja, Trine? Altså, det ligger sådan set på isen først. Hvis det skal være helt rigtigt, så er det noget med, at det starter med en streng vinter, hvor det bliver lagt på isen. Og da isen så smelter, så er det, det går ned og bliver en lille bitte, bitte ø. Tak. tak. Og øh, jo mere affald han øh, så kaster i, efter at det har røget ned gennem isen, så lige pludselig på, øh, er det så i 30'erne. Ja, sikkert. Ja. 30 øh, er der frange, fordi så I 30'erne sker der så det, at øh, man øh, prøver at smide en masse vand ud af den her sø. Og det gør man, fordi at husene ligger så tæt på vandet, så, øh, så man er bange for, at vandet løber ind i husene. Eller ja. Og øh, det, der så sker lige pludselig, så siger de, hvad satan er det? Så er der en sø midt ude, eller en ø midt ude i søen. Og så tænker man, det var da lige godt godt sørensvar, og så kalder man den St. Thomas. Og jeg kan ikke huske, hvorfor man kalder den Sankt Thomas. Så det her, skal skal række fingeren op, godt. Det gør man, fordi at den er opkaldt efter ham, der i tidens morgen bagermesteren, han hed Thomas øh, Bræstrup, og øh, han kaldte den faktisk Lammø. Men øh, da han så døde, så valgte man at kalde den Sankt Thomas efter bagermesteren. Men det, der så viser, øh, hvor dejligt, anarchistisk øh, tingene fungerer herovre i Skanderborg, det var, at hvis det var i hvilken som helst anden by eller kommune, så havde man givet ham her, Thomas, en bøde og sagt, hvad bilder du, dreng? Du har lavet en ø ude i vores sø. Kan du se at få fjernet alle de gamle brød, og de muren faldt? Men det kommer man ikke her, så siger man, hov, du har lavet en ø. Det vil sige, at det her er din ø. Ja, det er dejligt. Tillykke med det, siger man. <laughs> altså, hvor... det vil sige, at hvis jeg gik ned og kastede festivalaffald i søen, og så cirka om 3.000 år kunne mine, efter... ja, mine efterlever så sige, at det er vores ø. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Det, vi skal frem til, det er kernen her. Det er jo, at øen stadigvæk er privat ejet af hvem? Den er ejet af en dame, der bor oppe i byen, som er fjerde generation til Sankt Thomas, eller Thomas Bræstrup i Tidernes Morgen, som ejer den i dag. Hvad bliver den brugt til, Trine? Den bliver ikke brugt til noget. Den får lov til at ligge. Der er mange vilgæster ude, og de skal have lov til yngle, mener hun. Hvad vil der ske, hvis vi sender vores reporter derude? Jamen, jeg tror ikke, der vil ske så meget Fordi at den er rimelig ufremkommelig, har jeg hørt Og der er ikke, der er ikke ret meget sjov der tror jeg ikke? Så det tror jeg ikke, der vil ske ret meget med Men altså, er der slet ikke nogen inden for kommunen Eller nogle folk, der siger Prøv at høre, det kan godt være, at du er ham her Thomas' barne barn, barnebarn. Barn, barn, barn. Men vi vil altså vi vil, vi vil være med til at have den ø Vi vil også have en ø Nej, det, det har jeg ikke hørt noget om Men, men må vi så, må vi, tror du, vi så må lave en ø selv? En sprød hesteø? Jamen, der er jo næsten ikke plads til flere øer. Kan I ikke låne æbleø eller kalø? det ved jeg sgu ikke. Den skal jo ikke være så stort, så det vil vi jo nok godt kunne finde ud af. Det, der er det vilde ved historien her, punktum på historien, det er jo, at øen, den er ikke hvem som helst kan få fat i den. Den hører til den matrikkel, altså den grund, som barnebarnet, barnebarnet, barnebarn barnebarnet bor på. Så det vil sige, at hvis man køber deres hus, deres grund, så får man ø med i købet. Er det korrekt? Ja, det har jeg også hørt, at det er rigtigt, ja. Har hun nogen børnebørn eller børn? Det ved jeg ikke. No. Tror, du, tror du, hun må kunne lide en ung fyr, 31 år i rødhåret ung fyr? <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Hvor gammel er hun? Det ved jeg ikke. Men øh, hun er en ældre dame. Tror du, hun må kunne lide en rødhåret, 31 år fyr? Jamen, jeg er sikker på, hun vil synes, du er sød som min børnebarn. Jeg synes, vi skal prøve at se, andre, som du øh, på nogen måde kan... Ja, det kommer der med en på, hvor gammel hun er at sige. Jamen, hvis din... Jeg tror, hun er omkring 82. Ja, men hvis hun havde været under 80, så havde det været helt i orden. Okay. Trine, tak fordi du kom. Muligvis finder vi på noget andet mærkeligt, vi vil spørge dig om i en af dagene. Prøv at se god festhjort. Oh, yeah. Så oh, vi lytter til de sprøde heste på P3, og øh, inden længe starter vi vores øh, lokalmester-quiz. Nu skal vi til København og Søren Ørsted. Han er klar med på klokken er 10. Oh, the history. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med Vrindski Signe Lindqvist Og Anders Breinhold er De sprøde heste Og 73x20 70, 3x20, Det er det telefoner du skal benytte dig af, Hvis du gerne vil være med i Lokalmesterquizen Og det er jo en quiz som handler om Skanderborg Der er 6 spørgsmål Camilla tror jeg hun hedder Hun gik hele vejen i går Igennem 6 spørgsmål hun er den første, vi ringer op idé, Hun jo er godsdagens lokalmester går videre til i dag. Men du kan være den, der øh, prøver at bare pinde pinden, hvis hun svarer forkert på bare så meget som et spørgsmål. 70, 3x20 er telefonnummeret ring nu. Og øh, sig, hvad er det, man kan vinde? Ja, altså, i dag kan man jo vinde en øh, p pakke hvis man bliver øh, vinderen af dagen i dag. Øh, og det består af en plade og en nøglering og en t-shirt og sådan nogle ting. Men det, som der også ligesom er hovedpræmien, det er, at man kan vinde en øh, togtur øh, til København på det nye DSB's første tur. Og så et hotelophold på, for fire personer. Og så simpelthen øh, billetter til den festival, som øh, kommer i København, som vi tre arrangerer, der hedder Public Service. Som altså er en øh, elektronfestival, som kommer til at foregå om eftermiddagen med nogle øh, udendørscener. Og så om aftenen. Øh, på alle de københavnske smarte hippe- og øh, Public Service er festivalen, du kan se mere på. Det er det Public Service, læse mere om festival. Og så ring 7320, hvis du vil deltage i Kronkursen. I går, Signe, var vi meget optaget af, at vi sidder jo i den her lysning, hvor scene er ligesom oppe i luften på nogle container. Og vi kan se ud over en, en dejlig plads, hvor der blandt andet, er det indiske spisehus, der er en China Takeaway restaurant, og så er der en, en bar også. Det er et hyggeligt område, som ligger ude bare til højre for den indgang, som hedder Sølund-indgangen. Og den kender man selvfølgelig, hvis man har været på festivalen eller skal over. Og til venstre for os, så ligger ligesom backstageområdet og presseteltet og alle de her ting, det ligger i elektrikergården. Øh, forskellige medarbejdere har ligesom øh, base derinde, ikke? Og på hegnet ved siden af, der uh, snakkede med meget om i går, der har man jo sat plakater op. 25 plakater. Sat op af 10 unge mænd. 10 unge, flotte fyre Flotte i fyrer. Op I går, ja. uh, i går der havde det taget en cirka 3,5 uge uh, at komme til 1984. Det er plakater, som jo altså uh, uh, uh, uh, stammer fra de sidste 25 år festival. Men ved du, hvad der er sket i dyre Mørket formodentlig? Mm. Det er, at de har fået sat alle 25 plakater op. Ja, det er eddermameflotte arbejde. flotte oh, arbejde. Ja, det er fantastisk. De hænger helt i vatter, og det hele, det, det er fantastisk. Det er ligesom, det skal være. Man tænker, hvor er de henne nu? Vi har ikke set dem. De har måske heller ikke set sig selv. De er ikke, hvor de er i virkeligheden. Nej, men jeg tror, det har været en lang aften og en lang nat, når de har hængt 25 plakater op. Lidt senere har du chancen for at komme ned og se de her plakater, da vi nemlig udlader billetter til festivalen. Men først drejer det altså om Lokalmesteren 70 Kristensen og Jump the Gun Tim Kristensen spiller i aften her på festivalen. Han spiller nede i scenen på scenen som hedder den blå planet. Der er gratis adgang og eftermiddagen starter allerede på den blå Planet klokken 14 med Starfighter konkurrencen. Og lad jeg sige Og med 100's største konferencierjo. Yes, jeg skal være konferencier sammen med og det er jo det der gør at det hele holder mig, holder mig oppe sammen med Mikkel Herfort kendt fra Bugi TV. Og overraskelsen på den scene i aften vil være, at kanonkongen, kendt fra P3, diverse, diverse programmer på P3, han vil også underholde nede i aften. Han det er har skrevet ikke det, helt... der bliver toppen. Det bliver den perle række af stand-up jokes, som du skal fyre af i Ja, men scenen. det bliver... Det bliver nej, det jeg skal det... nede med en blog i aften og skrive alt af, og så lover jeg fuld referat i radioen i morgen. Jeg kan sige, det bliver topmateriale. Det bliver det. Jeg det glæder det. mig allerede nu. Ja. godt. Så... Det var, fik jeg sagt, at det startede kl. 14 <laughs> i eftermiddag, der var gratis gang. Og alle skal være mere end velkommen til at komme ned på den blå et, hvor Starfighter Konkurrence 9 Bands kæmper om at få en pladekontrakt og 300.000 kroner i hånden nærmest til en pladeproduktion. Vores Sådan. hjemmeside, den hedder dr.dk.skos. Og på hjemmesiden har vi haft de sidste par dage en større øh, debat. Måske ikke så meget på hjemmesiden, men i hvert fald øh, via vores mails. Vores satellitvogn, som jo ikke har virket det meste af sommeren, den skal have et navn. Og jeg har øh, aftalt med... Christian Nissen, ikke? Selv, at vi får lov til at skrive navnet, som om det var en driver, du ved, ligesom på en Formel 1-bil eller en rallybil, så står øh, kørens navn på siden. Og øh, dette navn skal vi have fundet, og du skal som lytter være med til at hjælpe os. Der er øh, 1, 2, 3, 4 navne, som vi har valgt, som vi mener er nogle af de bedste som bilen kunne hedde. men det er dig der bestemmer, hvad det endelige navn bliver ved, ved en afstemning. Men signe det første øh, navn som er, man kan stemme på, det er Vallakken. Ja, og der er jo en længere forklaring om hvorfor at øh, det skal hedde Vallakken. Ja. Altså Vallakken, det er Lars fra Aarhus der har foreslået det, og han skriver, øh, "Jeg sænnevogn skal der døbes Vallakken. Hvorfor? Jo, nu skal I høre. En vallak er jo en kastreret hengst, altså en hengst uden at være en rigtig hest, altså den virker ikke rigtigt. Og jeg sænnevogn er jo en sænnevogn, men den virker heller ikke rigtigt." Så helt klart med store røde bogstaver hender over på denne vogn må der stå, hvad Jeg virker heller ikke. Ibrahim, Ibrahim. er den næste bud, som, som du skulle hedde. Og hvorfor det? Ja, Ibrahim øh, kommer fra en, der hedder Henrik. Og Henrik han skriver, at øh, I skal kalde sendevognen for Ibrahim og kysse den på snuden i allerbedste Paul Rickards stil. Så skal den nok komme til at virke mere stabil. Og det er fordi, han mener, at vi skal huske på, at teknikken også har følelser. Og så har han jo klar, øh, hvad hedder det, inspireret af, at, øh, at, at den der Paul-Rickhardt lignende øh, plakat, vi har øh, lavet vores inspiration fra den originale film De Røde Heste. Ja, det Og der lige. hed hesten nemlig Ibrahim. Men på grund af et uh, gøjler danse, børnetrup danseteater i stedet i Danmark, der hedder De Røde Heste, ved, øh, de vil ikke have, vi hedder. Så der hedder vi De Røde Heste. Fik det også på plads. Så er der den dybe tallerken ja, også et godt uh, bud, som man altså kan stemme på. Hvorfor skal den hedde det? Øh, den dybe tallerken, det er faktisk meget mærkeværdigt, fordi det er fra Claus, som er foreslået der. Claus bor i Thailand, men Claus, øh, øh, han skriver fra Bangkok, at sendevogn skal hedde den dybe tallerken, da det er vist det eneste, den parabol, den kan bruges til. Og den sidste, det er stallen. Og den er fra Sille, og Sille, hun skriver, hvad man kalder den stallen, den er jo lige til at lukke op og skide i. Skid. Yes. Det kan vi sige, vi har allerede skidt på bilen, vi er ikke skidt ind i den, men øh, vi har også urineret på den undervejs. Øh, og det er det, man gør i Danmarks Radio, når man bliver ked af udstyr, så tisser man i det. Ja, det er det, det der, er der hedder en fonarepression. En gammel regel. Øh, du har mulighed for at stemme på de her numre, eller på de her navne selvfølgelig, undskyld, på dr.dk-vrindsk. dr.dk-vrindsk. Og du kan også, så fik som det er på ungdomskanalen, sende en sms. Det, du skal gøre, det er, at du skal skrive p 3 og mellemrum A, B, C eller D. A står for Valakken, B fra Ibrahim, C står for den dybe Lærken og D skal du skrive i, et, i displayet, hvis du vil stemme på stallen. Du skal sms'e din sms til 12.12. /12. Og så skal vi huske at sige det koster en krone ud over din almindelige sms-takst. Ved du, jeg ikke om at jeg virkelig? Oh, øh, det skerker gennem magen og benene at høre Anastasias kæslister. Fuld sted, er på samme måde. Er der ikke nogen, der kunne sige til hende, ved det er ren kunstnerisk for dig, i stedet for at sige direkte, at hun skal holde sin kif? Det tager man ikke sige, fordi hun har haft kraft i blintarmen. Ja, Nej, det er ikke så meget det. Det, det er jo en helt anden sag Det er sådan for det Men at sige til en pladseskab, hvis i står for at nu gider vi ikke høre med på det, siger de bare ren kunstnerisk for dig. Så vil det være en rigtig god idé, hvis øh, du lige ventede en øh, sted mellem to og 50 år, før du lavede din næste plade. Og så må jeg sige, jamen det sker noget. Camilla? Ja? Du er ikke Anastasia-fan, vel? Ej, ikke sådan vildt. Det, det er, er godt. For hvis du havde sagt ja, så er du topkonkurrencen. konkurrencen. Okay, er uh, det så det stemt ikke. Camilla, du er vores regerende lokalmester. Ja. Det vil men... sige, at du har svaret rigtig på, på spørgsmålet de sidste to dage. Og øh, i dag skal du svare øh, på seks spørgsmål. Gør du det, så øh, går du så videre til i morgen. Og så er du altså meget godt på vej til, øh, til den store præmie, en tur til København til Public Service Festivalen. Men Camilla, vi ved, du maler. Du er 20 år, og du øh, går på øh, sygehuset Silkeborg Maler i øjeblikket. Ja. Men så øh, er der noget, du har holdt hemmeligt for os. Ja, en lille smule. Og hvad er det? Jamen, der er jeg skyder. Hvad så er det, du skyder? Du skyder? Ja, jeg skyder på skiver. Så du er altså i skytte, og det er en form for sport, eller det er jo en sport. Ja, det er det. Men en meget, øh, hvad skal man sige, voldsom sport, eller hvordan? Nej, det vil jeg nu ikke kende. Altså, man ligger ned, nede, strækker man været super koncentreret, og så skyder man. Er det ikke rigtigt, Ja, Jo, man står også op og man sidder også i klæden. Hvad skyder du med? Riffen? Ja, det gør jeg. Og, og øh, hvad har du vundet? Jamen, øh, jeg er nordisk mester, jeg er det er det fantastisk? Hvad med Europamester? Hvornår redder du dig den? Ja, jeg har jo godt nok lige været afsted, men det var ikke nogen succes. Hvad er faktisk så? Hvad blev du? Øh, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Jo, det kan du godt. Hvad blev du? <laughs> det kan jeg ikke huske. Camilla, Hvad blev du? Jamen, jeg ved det ikke. Hvor mange deltog? Der var 60, tror jeg. Så blev du nummer nogen 60. Er det korrekt? Ja. Nej. <laughs> Camilla, øh, du skal videre. Øh, hvis du svarer, som sagt, forkert på bare så meget som et spørgsmål, så rører du ud. Men øh, vi har også Jens Peter med. Goddag, Jens Peter. Goddag, min mand. Og øh, hvor ringer du fra? Ja, jeg ringer ned fra Nordic her. I Paulus, der er ned halvvejs øh, over i det, det vestlyse. Yes. Og hey, Jens Peter. Du er jo manden, som skal ind og overtage, hvis Camilla bare svarer forkert på, på bare så som et spørgsmål. Det bliver korrekt. det er du klar til? Ja, jeg er klar. Signe, giv Camilla spørgsmål nummer 1. Skanderborgs Camping ligger idyllisk ned til Skanderborgs Hvad koster det for en voksen at overnatte her i højsæsonen? Koster det A 81 kroner eller B 74 kroner? A. Uh, eh. Og det er dit endelige svar, Camilla. Det er dit uh, fuldstændig endelige, det er absolut sidste svar. Uh, nu har jeg jo gjort sådan de andre gange, hvor det har været forkert, så jeg siger så det i stedet for. 74 kroner. Ja. Camilla. Ja. Det er det rigtige svar. Tak. <laughs> Spørgsmål nummer to. <laughs> Ruten på Danmarks højeste cykelløb går forbi Ejer Bagnehøj og Yttings Skovhøj. Næste gang løbes køres er Kristi Himmelfarts dag 2005, men hvor langt? er den længste rute, man som deltager kan køre. Er det A 120 km eller B 140 km? Hallo. Hallo? Ja. Øhm, Og Og øh, Så er det dit endelige svar nu, Kipine? Øh, nej, så siger vi B igen. Du siger B 140 km? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> 23. De hårde drenge i Skanderborg og Omegn spiller fodbold på den amerikanske façon. Men hvilket tilnavn har byens amerikanske fodboldhold? Er det A, Sharks eller B, Beavers? Sharks. Ja. Tror jeg. Hvad siger du? Tror jeg. A. Du siger A? Ja. Er det så dit endelige svar, Camilla? Nej, lige siger B igen, så. Er det så dit endelige svar? Ja. Det er ikke rigtigt, Camilla. Piss. Du havde da ikke regnet med, at jeg havde siddet og sagt det hele tiden, vel? Nej, det kunne da være. Ja, og Camilla, have... det var da. Det været så flink. Ja, men yeah. Camilla, du har vundet to på tre pakker og måske kommer der også lidt ekstra oven i pakken, fordi du har du har gjort det godt. Okay. Kan du have det godt? Ja, så kommer vi til dig jage. Ja, men du skal ikke komme ned og skyde mig i hvert fald. Nej, men det er altså værd at. Være med. Det er godt. Det er godt. <laughs> God. Hej. Hej, Camilla. Yes. Jeg smitter. Ja, hej. Hej, hej. Hej. Du. Når du Hej. på vores Ja, yeah, det yeah, er det. You ja, det, i hvert fald af det område. Vi sidder i fuldstændig tjekket. Okay. Der må vi sige, og der sidder en, ja, der sidder en del unge mænd, som jeg tror mening var, at de skulle have lavet noget, men de nikker, det skulle de have gjort, men det, det gør de ikke. Det er ikke grund til, at de er vel færdige? Øh, nej, ja. ikke helt. Nå, så er ikke trukken nok. Jens Peter, vi spiller en, en plade, og, øh, men først skal du lige svare på, hvad var det så er det rigtige svar? Hvad hedder fodboldholdet? Jamen, så siger jeg A-sharp, er det jo en? Sharks, det er fuldstændig rigtigt. Godt. Jens Peter, Har det er hængende. Hej. Her er det Mojo og Lady. Direkte via satellit til hele... Franske Mojo og Lady, here me tonight. Jens Peter, du er jo stadigvæk... Ja, ja. Du står rent faktisk på et stillas et sted ja. i, uh, i Vestjylland. På vej ja. mod Vestjylland, har du sagt. Ja, ja det er korrekt. Her kommer spørgsmål nummer 4. På hvilket TV2-album finder man for første gang nummeret på Skanderborg Station? Er det A, det album, der hedder Nutidens Unge, eller B, Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøv? Nu er det sådan set ikke musik, det interesserer mig ret meget. for det er heller ikke derfor, jeg kom på Skanderborg Festival. Det er kun for stemningen skyld. Men du skal sige, svare bare... liven. Okay, så vil de bare sætte en på den i, så kan de spare lidt penge til musikker. Øh, jeg siger Det er jo ja. ikke rigtigt, vel? Det er ikke nutidens unge, desværre. Okay. har det godt. Det lige mor du. Hej, Hej du. Hej. Ja. hvilket album er det så? Det er rigtig men gider med ved Røvud. Det er fuldstændig rigtigt, Miguel. Du ringer fra Horsens. Yes. Der er to spørgsmål tilbage. Ja. Hvis du svarer rigtigt, så går du leder som lokalmester og vinder den frække, frække, frække, frække P3-pakke. Okay. Her kommer spørgsmål nummer 5. I Skanderborg finder man Jyllands største sø. Hvad hedder den? Hedder den Mossø eller Birksø? Den hedder Birksø. Er det dit endelige svar? Ja. Er du sikker på, at det er dit endelige svar? Yes. Michael. Ja. Det er ikke rigtigt. Nej. Nej, Nej hej. lille ven, var. Ja. Det er det ærgerligt. Jeg troede sgu, Måsø lå op Det Silkebo, det gør det ikke. Nej, det gør Nej. det ikke. Men uh, du er meget sø-interesseret, kan jeg forstå. Nej. <laughs> jeg vidst, hvad det var for en sø, du ikke? <laughs> du siger, det bare for at spille spart. Ja, Michael, kan du have det rigtig godt? God sommer. Ja. Hej. Velkommen til dig, Tina. Hej. Tina, hvad hedder søen? Jeg ja, nu hørte jeg jo ikke efter, fordi jeg lige gik lidt rundt spørgsmålet igen. I Skanderborg finder man Jyllands største sø. Hvad hedder den? Hedder den Mossø eller hedder den Birksø? jeg hørt det ikke, hvad han svarede. Nej. Nej. Hvad hedder den så? <laughs> den hedder Mossø. Det er fuldstændig rigtigt. Det, ja. <laughs> det sidste spørgsmål, det kommer ja. her. Parkbio i kulturskuhuset i Skanderborg er den lokale biograf. Hvor mange pladser er der i biografen? Er der A 150 pladser inklusiv tre handicappladser eller B 145 pladser inklusiv to handicappladser? Hvad jeg siger B. Tina! Ja? Det er også rigtigt! Tina? Ja? Hvor ringer du fra? Fra uh, Syddansk Universitet i Odense. Okay, hvorfor griner du af det? <laughs> det er fordi, der står en, der kigger ud, og jeg står udenfor. Og tænker, jeg går... hvorfor, hvem snakker hun med? <laughs> hvorfor har hun en lille smil på læben? Du har vundet en uh, B3-pakke, som... Uh, indeholder en P3-t-shirt, en p 3 og P3-albumet Uundgåeligt, hvor man finder ä, de numre, som været P3s Uangålige, i løbet af 2004. Og så ringer vi dig op igen i morgen. Hvor er du i morgen, tror du? Jamen, hvad sidder jeg nok samme sted. Hvor er vi glæde til at snakke med dig? Det lyder godt. Tillykke, Tina. Selv Hej. I morgen har vi en ny lokalmesterquiz <løsninger> her i det sprøde heste. only tomorrow never dies. Her på festivalen, der øh, er der jo ud over alle de her frivillige, som, som er hernede og laver alle mulige øh, forskellige ting, som har ligesom med, med opbygning af pladsen at gøre og gennemførelse af forskellige ting på pladsen. Stå i en bar for eksempel. sørger for, at toaletterne bliver gået rent og øh, sørger for, at der er skilte, øh, informationsskil, så man ved, hvor man skal hen. Men øh, der er jo selvfølgelig også politi til steder. I går så vi at største parten af formodentlig, at mandskabet kom gående, da, da det ligesom til pladsen. Og uh, Patte du er jo uh, hernede uh, som betjent, blandt andet. Velkommen til programmet. Undskyld, det fik jeg ikke færdig. Jeg siger, du er hernede, uh, blandt andet som betjent. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Og så er du kaptajn i uh, Hjemmeværnet og chef for Hjemmeværnets uh, indsats omkring festivalen. Hvad? Og uh, Palle, der er nogen, der siger, at du må være festivalens absolut travligste mand i de her dage. Ah, det tror jeg ikke. Er der ikke noget at lave for politiet eller Hjemmeværnet hernede? Der er masser at lave for både politi og hjemmeværende, og øh, med hensyn til hjemmeværende, så er jeg nok den travleste mand i øjeblikket, men med hensyn til politiet, så kender jeg et par stykker, der har mere sved på panden, end jeg har. Men hvad er det så, I skal lave hernede? Som I, hvad er det, der skal lave hernede? Altså den del, jeg står for, det er uh, trafikreguleringen ude omkring uh, selve pladsen, fjernelse af biler, der holder i vejen, parkeringsproblemer, og redningsveje, brandveje og sådan nogle ting og sige. Nu bliver jeg nødt til at bryde ind, fordi at uh, de sprøde heste er jo uh, det her radioprogram, hvor at det jo ikke kun er Anders og jeg, der laver det, men det vi mangler også, Anders Lund Madsen. Og jeg er helt sikker på, at Anders han vil for altid blive sur på os og ikke vil tale til os i flere uger, hvis vi fik besøg af en hjemme hans mand og talt med ham uden at have Anders med. Er du med, Anders? Jeg er med. Goddag. Hej. Og oh, er det godt at høre jer. Ja. Og i lige måde tak. Pelle, kan du høre Anders? Ja, det går lige. Anders, øh, måske du selv lige skal forklare, hvad det var, der skete. Grunden til, at du har en... Øh jeg vil ikke sige, at det er en sygelig, øh, sygelig besættelse af hjemmeværende, men, men fortæl, hvad der skete, dengang du godt selv ville deltage i hjemmeværende. Nå, jamen, der skete jo meget lidt, fordi man havde øh, over for Trianglen øh, i København en øh, hjemmeværendsdag, hvor, hvor man forsøgte at og, og, få folk tiltrukket i Og Jeg var meget tiltrukket, og så fik jeg bare at vide, at, ja, jeg, var ikke, at jeg måtte ikke være med, fordi at man trakte mig som sikkerhedsrisiko. En sikkerhedsfigur. Jeg er ikke engang 20 år. Øh, Palle, øh, vi, vi prøvede at spørge en af dine hjemlandskolleger, vi var i Svendborg, og høre, hvad det var, at Anders han, øh, ville udgøre, hvilken risiko. Det vil han ikke nærmere ind på. Måske kan du, uden at have mødt Anders, øh, det ved jeg selvfølgelig ikke om du har, men, men det du kender til, Anders Lund massen, fortæl, hvad du tror, der kunne have været årsagen. Det ligger mange år tilbage, det her. Det er midt 80'erne. Hvem er Anders Lund massen? Ja, det er ham. Det har en stående på det billede, der hænger bagved der med rødt hår og hesteøer. Om det forklarer jeg jo stort set alt. God. Godt. Okay, nu tager det her regning igen. Jeg har og øh, og øh, øh, øh, øh, man, har, man, har, man har ringet mig op her i min ferie fordi at man har hjemmeværende studier, og det er jeg meget, meget stolt af at være en del af igen. Yeah. Ja. Og jeg har et spørgsmål, hvis jeg må, må jeg det? Ja, Selvfølgelig det. Yeah. Ude i periferien af emnet. Ja, det er okay. Men i går aftes var der første del af en australsk miniserie i fjernsynet. Åh, oh, det er det, Men... Tony Scott at har fortalt dig om hele det morgenen. spændende historie, hvor ja. samfundet som sådan bryder sammen på grund af noget atomkrig mellem USA og Kina. Yes. Og der er så sådan nogen, der siger, vi må finde ud af, om der er liv nogle steder her på jorden og udrulle en ekspedition. Og mit spørgsmål til Palle er så, i en given situation, hvor samfundet som sådan bryder sammen, vil du så som politimand og hjemmemandsmand være villig til at udruste og lede en lignende ekspedition fra Danmark og Nordpå for at finde eventuelle rester af civilisationen. Vi må nok sige, at mit hjemmeområde det bliver året politikreds, så jeg vil forholde mig til, at så langt Nordpå jeg kan gå, det er lige i den sydlige del af Aarhus. Men okay. er så, tak for tilbuddet. Men må jeg følge op på det spørgsmål så? Ja, du er Og øh, øh, øh, Påregner du i en given situation at finde intelligent liv i året politikreds? Ja, jeg vil nok sige, at, øh, at det burde kunne lade sig gøre. Efter en atomkrig, skal det lige Også efter en atomkrig, ja. Det siger noget. Jamen, det var sådan set det. Jamen, ja, så vil jeg, gøre, at jeg vil godt følge op øh, på det her og sige, at i tilfælde af atomkrig, øh, hvad, er jeres, øh, hvad er hvad er det første, I gør? Hvad er det, der står på jeres manual? I, i, i, hvis, i, i tilfælde af atomkrig, hvad gør året politi? Jeg tror, vi finder en rigtig dyb kælder. Og i, og, og i så sådan et tilfælde her, er du så øh, mest tryg ved at være politimand, eller mest tryg ved at være hjemmeværnsmand? Det er nu, du skal sige politimand, fordi det er jer, der sidder i kælderen. Det gør hjemværnet jo ikke. Altså hvis, hvis det skulle komme så vidt en gang, og det Gud forbyde det der, så har vi jo nogle meget, meget indviklede planer, som ville være utrolig kedelige at sidde og fortælle om her, fordi det vil tage nogle timer. Men det er klart, at hvis der sker sådan noget, så går der et eller andet beredskab i gang. Og det vigtigste er, det er selvfølgelig, at både vi og civilbefolkningen, de kan være sikre i sådan en situation, og det er noget med at, at gå i skjul til det værste er overstået, og så ud bagefter og holde styr på det, der er. Tilbage. Men nu taler jeg til dig palle, manden bag uniformen er du gladst for, altså eller hjemmehavnsavret? Jamen, de to ting kan for til vedkommende overhovedet ikke skilles af, fordi øh, i politiet der har jeg et billede op der hedder at jeg er chef for en hjemmehavnsenhed, så de to kasketter der, de skal, de skal sådan set skæres igennem på midten og så lige sammen. Når nu du så går ned ad tur af af, af hvad skal man sige, campingområdet her for eksempel, ikke? hvornår når får du følt dig så mest opmærksomhed fra damerne, er det når du kommer i din politiuniform eller din hjemmehavnsuniform? Det kommer nok stort set ud på et, men jeg har aldrig gået hernede i hjemmandsuniform. Jeg er altid i politiuniform, så det er svært at sige for mig. Har den givet noget? Ja, den giver lidt opmærksomhed en gang imellem, men det er specielt for dem, jeg skriver parkeringsafgifter på. Ja, og der vil jeg jo godt, Anders, du er stadig med, ikke? Håber oh, jeg. Ja. Nu, jo, jo, jo, jo, jo. nu skal du holde fast, fordi Palle, for flere år tilbage, der var det sådan, at øh, jeg skulle køre en bil hjem for en af mine kollegaer. Så kommer jeg ud på vejen, bilen er væk, den havde en parkeringstilladelse, men alligevel var den væk. Men den har fået et hav af Ikke af dig, at nogle af dine politikollegaer, er. Men derimod af uh, Skanderborg Kommunes super-MC, ekstremt nazistiske-agtige parkeringsvagt. Ikke? Og jeg ved godt, det var måske det, det, det groft at sige. Men prøv jer hvorfor skal man give bøder væk, når der er festival? Er det for at tjene penge? Kommunen kan rive penge ind i skattekassen. Og skal du passe lidt på, fordi du nærmer dig, en med de der bemærkninger. Men uh, jeg lader som om, jeg ikke det. Okay, så vil jeg sige lidt små diktator. det må jeg godt sige. Ikke? Det er, er det ikke det, det, det læne op en jul-afgivning, kan? Ah, den kan jeg godt lige kapere. <laughs> um, det, der er problematikken i det her, det er, at Skanderborg Festivalen er jo så enestående, fordi den ligger nede i et skovområde, ude på en stort set halø med vand hele vejen rundt omkring. Vi har to veje i byen, som absolut ikke må lukkes. Og de to veje, der er der er MC-folk på, fordi hvis der går noget galt, så skal folk altså kunne redse ud herindefra. Og øh, så er det altså ikke noget, at der holder en eller anden bil i vejen for brandvæsen eller for ambulancer eller andet godt. Og det er et udsat område. Lige nøjagtigt her. Det er nemmere i årskilde, hvor alting det ligger på en stor mark, hvor der er mange tilkørselsveje. Her er kun to, og de bliver holdt frie, og det koster, hvad det vil. Og vi har P-oppegifter nok. Og vi har faldt biler nok. Så, øh, så, det, så, det, så det er simpelthen argumentet. Men det er jo ikke det argument, vi har fået at vide tidligere. Palle. Der har vi fået at vide, at det var for at tjene penge. Men det, så synes jeg, det er fair nok, at jeg har fået... Så er det fair nok at få en bøde for at morgen, morgen. Vi spiller lige en plade, og så vil vi meget gerne snakke videre med dig. Og du har en lungbetændelse. Er der noget, vi kan gøre for, at du har en kop te? Nej tak, jeg holder mig til mit vand. Det er det dårlige tidspunkt over, du er blevet syg på. Svenske stakker og man er leder. Here we go igen. Palle, vi er stadigvæk, og nu skal jeg passe på, at jeg vil ikke sige mere, så jeg nærmer mig noget uh, indjurrende. Det er jeg, jeg er selvfølgelig ikke ude efter rigtigt. Uh, Anders, du er stadig med os. Og Sine, du er. Anders, men jeg starte med et spørgsmål? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når I, som altså hjemmevandsfolkene, hvad er jeres forholdsordre, hvis det nu er, at folk ikke retter sig efter anvisninger. For eksempel, når der senere på ugen består stå og op ved en bum, som er ligesom hovedet ind til festivalen. Hvad nu, der er bare nogen, der kører udenom og siger, at jeg er da ligeglad? Jamen, det er stort set aldrig sket, fordi når folk kommer her, så kommer de jo, fordi de er glade og skal til festival, og de er godt klar over, at hjemmevandet står der som politiets repræsentant på stedet. Og de fleste, de gør jo, som vi beder dem om. Der er nogle enkelte, som har problemer med dem, og jamen, dem snakker de med på en pæn måde, og hvis ikke det hjælper, jamen, så bliver jeg typisk tilkaldt og må ned og så fortælle folk, at det dur også altså, ikke det her. Og hvad gør du der, siger du? Altså, du, er du klar den mundlig konflikten, eller hvordan? Jamen, altså, de fleste mennesker kan jo godt forstå det. Øh, de sidste 5%, som absolut skal se en uniform, de ved godt nu, Hvad øh, nu er sagen at være derhenne, hvor vi nok skal gøre, som der bliver sagt. Og ellers så bliver der udstedt et par bøde og histerpis, det gør der jo. Hvordan kan det være, og det ved jeg, Anders, det er du også interesseret i det her. Hvordan kan det være, at folk... når der er så lige en truk nu, der er ved at fjerne noget nede foran, foran udsendelsen. Ja, det er også en truk. Ja. Er det, Fordi, for en spukker, det er en manisk og det er... Der er faktisk ret mange af dem. hernede, de ser ret nye ud. Det er, en, det er ikke en truk, som, som man kender den, det er... En form for tænder, ja det er lidt brandmandssprog, men det er en form for, at, ligesom, at den kører ud. Den her kan blive meget lang. Jeg tror, at den kan læste mere end en almindelig gaffetrug kan. Skantruk er den kommet fra, det dejlige firma. Skantruk øh, står der i ruden, det er dem, som øh, har solgt dem her videre. Kan vi komme tilbage til spørgsmål? Hvorfor har pæle, Folk ikke nok respekt for en hjemlands uniform i forhold til politiuniform? Det er sjovt, de kan stå og parlamentere nede ved vejen de bliver nødt til at tilkalde dig. De ved så heller ikke, at du er fra hjemlandet, men hvordan kan det være, at respekten. Ligger mere over for politiuniform end hjemmehæns Men jeg tror, altså de sidste få procent det drejer sig om. Jeg tror det er et spørgsmål om de ikke har kendskab til, at de folk der står derude med de gule vester og de uniformer, det er vores repræsentant. Og så er der jo altid dem som heller ikke har så meget respekt for en politiuniform. Så er det jo lige meget. Men altså, hvad jeg har hørt lidt rygter om, at i her i Skanderborg har pensionister med i hjemmehænene. Ja, det har vi. Jeg har ikke våben derhjemme. Nej, det har de ikke. De fleste af dem har i hvert fald ikke. Kan det måske være derfor, at det er pensionister, og pensionister er jo generelt ikke noget, folk respekterer særlig meget? Ej, det er sjovt nok lige omvendt med hensyn til, når de står og regulerer trafik. Fordi jo ældre manden er, jo større skæg han har, jo mere respekt har de egentlig for ham. Nå, det. men det... Det jeg ikke har... Anders, er du med? Jamen, ja, ja, ja, ja det, det jeg sker, lære. Det skal jo nok ja. i dit hjerte at vide, at der er pensionister med, og du er, du er 41 år. Ja, jeg er så kun 40. Undskyld, men det er stadigvæk en vis alder. Men er det fordi, at man kan blokere færdsel med gangstativen, eller hvad foregår med de her ældre? <hældre> Jamen, øh, fordi man er pensionist, kan man godt stå et par timer på en vej og dirigere trafik. Det er der ikke noget problem i. Og flere af dem, de kører også rundt og kontrollerer brandveje og redningsveje. De er, som de skal være. Jeg ved, inden vi slutter øh, i vores hjemmeværende skrådstræk politiblok, øh, Anders, så har du et øh, spørgsmål angående overvægt. Jo, det bare. Jeg, jeg, jeg, jeg var øh, på Skanderborg-festivalen og syntes og, og, og, og bemærkede, at der var en større del af de festivaldeltagende, som havde det, der hedder en, en god kuffert med foran. Og der tænker jeg, selv, om man fra hjemmeansiden nogle gange går ind og siger, at du er for tyk til at komme ind, fordi at man vurderer det for at være en helserisiko inde på pladsen. Ja, den kedelige version, det er, at vi har faktisk noget, som hedder body mass index, og det vil sige, at hvis du som ansøger er for kraftig, så bliver du afvist af lægelige årsager, men vi må også sige det, at hvis folk først er kommet ind, så, så er det op til deres eget moral at holde en, en fornuftig status på kroppen. Og hvordan, og hvordan vil du sige, I er repræsenteret i år? Altså nu er du en tynd og slank mand, kan vi sige. En ja, velbygget mand, altså ikke tyk, men bredårskuldrene. Nej, men Palle har der ikke nogen kuffert med. Nej, nej, nej, men altså en stor mand. Ja, Ingen? ja. Stor og stærk. Men Palle, hvor mange af de hjemmeværdsfolk, der er repræsenteret i år ved festivalen, har en kuffert med, vil du sige. Jo, men vi har jo, vi har jo nogle stykker, som har været med i mange år, og som også er blevet lidt større med tiden. Men øh, jeg vil også sige sådan generelt, så, så er det nogle få procent, der ikke bærer det flot. Men det vil altså sige, at man kan komme ind i hjemmeværende som relativt langt, og så bliver der givet los på flødekagerne. Der er ikke nogen, der er ikke nogen stopprøver, hvor man siger, at nu, nu er det nok. Det er der ikke, nogen. Altså man kan veje 500 kilo og stadig være hjemmeværende. Undskyld, det fik ikke. Man kan veje 500 kilo og stadig være ej, ah, det kan nok komme til at knive, fordi så er der noget med bevægeligheden, der gør sig gældende, og så, så tror jeg nok, den stopper. Man skal, man skal jo i, trods alt i dag møde op i et vis antal timer og lave noget hjemmeværnsarbejde arbejde og være med på skydebanen og ting og sager for overhovedet at være medlem mere. Ja, okay. ellers, øh, ellers var det jo ikke længe før, at, øh, at man får et problem med hensyn til at og hvad skal man sige, være i den aktive del af hjemmeværende, i hvert fald. Jeg tror, eh, Anders, vi bliver nødt til at stoppe her. Ikke mindst også, fordi der er et minut op til nyhederne, ikke? Jo, oh, men det er uh, helt fald at sige tak for de gode svar. Ja, det skal jeg gøre. Og eh, Anders, tak. Eh, vi kan bare lige ringe til dig senere også. Okay? det er godt. Hej. Palle, tak fordi du kom. Du har en, en tiders lægen her kl. 11.30. Tror du, du når at blive klar med den halsbetændelse du uh, render rundt med der? Ja, hvis bare det er så går det nok. Hvad er det Hvad tror du, det er? Jamen, det ved jeg ikke, det må vi lade lægen overgøre. Okay. Kan, kan vi få dig til at komme op, Pall, når du har været hos lægen? Bare lige lige en sted, så vi ved, at du er, er ok. Ja, selvfølgelig. Og du har tjekket, ikke det ikke er nogle flåter, du er blevet bidt af. Nej, det har min kone. Sådan. er. Tusind, tusind tak, fordi du kom, og rigtig, rigtig god arbejdsløst over festivalen. Inden så forfærdelig længe, eller i hvert fald inden at de sprøde heste er færdige for i dag, der skal vi af med... To billetter til festivalen. Det er luksusbilletter. Det er overnatning i et luksushotels, og så er det ellers stor middag, og det er hele turen. Hvordan du kan vinde de billetter, det kan du høre om et øjeblik. Nu skal vi betrædenheder med Søren Ærsted, klokken er 11. Hallo, hallo. Velkommen til til de sprøjtede heste. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Signe Lindqvist og Anders Breinhold der. De sprøde heste. Signe, der er noget, vi skal snakke om. Du har snakke om det hele formålet Det er det der Kendis Robinson. Ja. Det, det står i, i Ekstrabladet i dag. Man har simpelthen fået et pressebillede af TV3 nede fra Kendis Robinson, som jo er ved at blive optaget nu. Man har spurgt cirka... 100 kendte i Danmark Så mange kendte er der åbenbart i Danmark I mit hoved er der vel nærmest kun uh, 10 Og Api Møller han ligger nummer 1 på listen Man kunne nok heller ikke forestille sig at den gode gamle Møller uh, rende rundt ned på en sandstrand Og Jacob Kjeldberg eller Mikkel B.A. der er været til Nå, nu skal du igennem labyrinten Unge mand, siger han så tjener, Nej, det skal jeg så ikke Men uh, man har så valgt at tage nogle andre kendte med Og hvem er det man har taget med, i Fortæl det Jamen, altså det er Asbjørn Ris, ham, øh, ham der danskeren Som bor i Holland hvad er det, der største mand? Ja, som har det der sjove gæk. Så er det Frederik Fetterlein. Så er det slanke guron, Anne Larsen, som jeg stadig ikke forstår, at slanke for fordi hun er ved Gud ikke en af Danmarks mindste piger. Hendes bøger virker ikke rigtigt, hvis det er altså dem, hun selv spiser mad Nej. efter. Og så er det Varny Mandrup, som er ham, som er, har været for det der TV-sluk. her ja, fra Danmarks Radio. Og så er det Sassaline Sørensen fra Soap og Boogie. Boogie. Og øh, man tænker, er det kun fem kendte? Man kunne finde fem kendte, eller fem folk, som folk har hørt om, som gad at deltage, åbenbart, til sydenlæderne. Det var det, man kunne finde til at være med. Men det, jeg ikke forstår, ikke? det er, som hvis jeg ved, går Robinson-ekspeditionen ud på, at der er ligesom to hold, og så er der noget dyst, og de skal kæmpe mod hinanden, og så skal de have nogle andre, bagtale nogle andre, og så skal de lave nogle klikker og svine nogle andre til, og så skal de ryge ud. Og jeg mener bare, øh, hvis de fem mennesker er afsted, så må hele kendis vil tage et kvarter 20 minutter, eller sådan noget. Jamen, og hvis det også er de mest kendte mennesker, der er i Danmark, Frederik Federlein, så står der eddermage med sort til. Kunne man ikke det mindste have valgt kendt Carlsen, manden, som i det mindste kunne fået et klap på skulderen nu, når han ikke kan vinde? noget som helst, Og dog måske lige max gå til tredje runde i en turné. Kunne man ikke have også lidt tid til at kende Brenko og kommet med? Yeah. Men vidt du at det sjove er det sjovt? Der har været meget hemmeligheds hemmelighedskammeri mm. omkring det her. Hvornår de tog afsted, hvornår de kommer de hjem, hvornår mm -hmm. bliver det sendt, hvor mange kendte er det, hvem er det, mm. og hvor var kendt det er. De. Men uh, sagde hun skal jo optræde her søndag aften sammen med sin søster Heidi Soap De skal give et nummer ned til Savle Party i forbindelse med Danmarks smukkeste koncert, hvor man tager de største hits fra de sidste 25 år. Ikke? Og og, uh, så vil der være en falsk sasseline, der ja. befinder sig på kendis, Robinson. Og, øh, eller også må det være en falsk Casseline, der står her på søndag. Ja, eller også når hun er kommet hjem, og vi dermed så kan sige til TV3: Vi ved jo godt, at jeres ekspedition er ved at slutte dernede nu, fordi at Casseline skal optræde hernede på søndag. Eller Søtter. også er Caceline bare øh, tvangsindlagt til at være den første der derovre hjemme. Det kan selvfølgelig også være det. Er det nok, at have lavet en kontrakt, fordi man, øh, man sang af Og så øh, siger man ja, men alligevel. Godt, så de får jo 50.000 hver for tre uger øh, optræden. Er det tre uger, man er dernede, er det vi har regnet ja, os frem til? Det er tre uger. Okay. Og det er noget det er en høj time i betragtning af, at man er langt væk fra familien og sådan Ja, det er da. Det er da altså en milliard havde jo ikke været Det været alt for meget. 50.000, ja, ja, ja. det er lige det rigtige. Bevæg. Men så har de jo også ø, chancen for, når nu de har betalt skatter, de 50.000, så har de jo også chancen for at vinde en ø, præmie på ø, en halv millioner eller sådan noget den sted. Okay. Om et øjeblik, der skal vi se, hvordan det går med vores afstemning på DR.dk-frinds vedrørende vores selvfølgelig form. Så lytter vi nu til de sprøde heste på Betræet. så skal vi til øh, selve øh, vi skal til en statusmelding i vores afstemning som jeg tror vil der kører resten af ugen øh. hvad skal øh, hele Danmarks darling og ja, det er ikke kronprinsipar eller noget som helst og heller ikke klumpfisk nej nej det kunne være øh, vores særligt bil der to rundt på en tur til de største danske byer og øh, blev præsenteret og så kunne folk se i den de kunne ff, gøre hvad de ville med den prisputten de kunne ja undskyld jeg bliver det grå i munden der men øh, den bil det giver også en tekst man... For forholdet den. Afstemningen øh, forløber således, at øh, satellitvognens øh, navn kunne godt gå ind og blive valgt. Der er 45 procent, der har stemt på det. Ibrahim. Øh, er lige efter med 21%, så er den dybe tallerken med 20% og stallen, argumentet for at den skulle være stallen, er altså at lige til at lukke op og skide i, øh, er ikke øh, det mest populære, det er 14% der har stemt. Du kan stemme via vores hjemmeside dr.dk-brinsk eller via sms ved at sende en sms til P3 og så skrive A, B, C eller D ud fra det navn du går vil stemme på og sende det til 12. 12. Nu skal vi om et øjeblik i gang med en konkurrence. Yeah. Festivalen her er jo fuldstændig udsolgt Ja, yeah. det kan man sige I, I min hånd sidder jeg med et vinderbevis Som giver øh, adgang for to personer til Danmarks Smukeste Festival, det er jo Skanderborg Festival, et hotelt, det vil sige, at det er en sovepose, med sovepose, og ligge under det, og så videre. Halvanden times smuk fest, og fri bar i festivalens fip -telt. og det er altså der, hvor alle kunstnerne spiser deres mad, og så er der også noget festival Merchandise, der bliver kastet efter en. Måden, man kan vinde billetterne på, det er i den ret uretfærdige konkurrence, som hedder Rør til Radio. Du har hørt den før, i store saunaopspunner, her på B3. Det er jo simpelthen den konkurrence, hvor vi taster et hemmeligt telefonnummer til os selv, sætter røret op til højtaleren, det skal du gøre derhjemme, dit De telefonrør sætter du op til din radio, højttaler. vi taster et nummer, og den lytter dig måske, som kommer først igennem til os, er den, som skal svare på nogle spørgsmål, og så vender man billetterne til Skanderborg, vi starter om lidt. Jeg øh, ja, det var det vi nåede lige bider af, for det, var, det, er, det er som om der er en forbindelse over øh, dette program, når vi snakker om denne her øh, satellitbil, bil som ikke virker. Derfor sker der lige pludselig det, at der på en eller anden måde sker noget med vores sender, selvom vi ikke har sæt bilen med. Det er ligegyldigt. For nu skal vi øh, leje lejen, der hedder rør til radio. Mange tror ikke det virker. Du er en af dem sige. Nej nej, jeg tror på, det virker. Jeg synes jeg bare øh, jeg synes måske bare ikke du har været så god til at forklare det, for vi har siddet til mange møder, hvor du har forklaret, har forklaret, og det er, det er i hvert fald taget lang tid for, for, for, for for mig ja. og andre på Vi kan ligesom godt fortælle, at, at det, der skal ske nu, øh, og mine to gamle kollegaer, Henrik Poulsen og Kanonkongen, de øh, tænkte også første gang, da jeg forelagde dem dette quizkoncept. Det var da alligevel mærkeligt. Mm. Øh, og det er jo øh, der, hvor at du som lytter ude foran din radio, tager din telefon, det skal være en fastnet telefon. sætter den op med klartonen foran radioens højtaler. Vi taster et hemmeligt nummer til os selv. Kommer du igennem, så stiller vi nu spørgsmål om Skanderborg Festivalen. Svarer du rigtigt på de tre spørgsmål, så er det dig, der har vundet en stor VIP-pakke herned til. Og det er jo altså fordi, at når vi sender en lyd ud af at taste et telefonnummer, der bliver tastet, så ringer din telefon, når du holder røret op til højtaleren, automatisk det nummer op. Og den, som altså kommer først igennem til os, får altså lov til at svare på de her tre spørgsmål. Og det kræver altså, at man har en klar tone. Og man sætter røret op til radioen Derfor hedder kvisten rør til radio Det synes jeg selv er meget fedt fundet på. Og øh, så skal der være fuldstændig stilhed. Også her på pladsen, når vi laver forsøget. Der står cirka 100 mennesker og kigger op, op på os. To nu siger, og tænker... Der står 10 mennesker... Ej, der er sgu 100. Øh, det er radio, folk kan ikke se det. Der står 2000 mennesker nede foran os lige nu. Og kigger op på os, som om vi var idioter. Mm. Disko Svendsen skruer ned for øh, musikken. Og vi skal have stillet på pladsen. Grib dit radio Klar tone. Og vi ringer op. Værsgo. Hallo? Hallo? Hallo? Hvem har vi igennem der? Hvem er det? Hallo? Hallo? Du skal skrue ned for din radio. Ja, goddag. Hvem er det? Jakob Mauritsen. Goddag, Jakob Mauritsen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Skanderborg. Eller hvor har du sat din, uh, dit rør op til Det har du Skanderborg. Ja, jeg Og er øh, Skanderborg i hvert fald. Det lyder lidt som om, du ikke rigtig har troet på det her. Ja, det er i mildestand, så nej, det er du sgu ikke troet på. Du findes jo, og du er hverken medlem af Sines eller min familie, korrekt? Ja. Eller du kender ikke nogen i Danmarks Radio, vel? Nej. Det lyder også lidt rystet, Jakob. Jo, men det har lidt. Det er teknik på højeste plan. Det, det der sker nu, det er, at vi stiller, uh, Signe stiller der tre spørgsmål. Ja. Du skal kunne svare rigtigt på dem alle tre. Hvis du uh, bare så meget som dropper ud på et spørgsmål, så uh, laver vi stundet en gang mere, så den anden får chancen. Værsgo her spørgsmål nummer 1. Du har fem sekunder til at svare. Okay. På hvilken scene kan man opleve bandet Nephew, der spiller på festivalen fredag 6. august? Det kan du på den blå panel. Det er forkert. Ja. Desværre. Desværre. Farvel. Farvel. Farvel. Vi uh, laver Rør en gang mere, og uh, vi skal igen have skruet helt ned for musikken og have plads blandt de nu næsten 10.000 mennesker, der er foran uh, vores sendeområde. Så gør klar med din telefon. Hold røret op til højttaleren for vi trykker nummeret nu. Hallo? skrue ned for din radio. <laughs> Hvem er det? Jeg skal skrue ned for radioen. Hallo. Der er dig som uh, kan høre også i Hallo? radioen igen. Dit røg. Det er dig der er gæmme. Hvem er det? De... Hvem er det? Hallo. Ja. Hallo. Hvem ja. er hey? det? Louise. Louise, du skal skrue ned for din radio. Ja, det gør jeg lige med det samme. Ja tak. Jam. Hej Louise. Hvor er du fra? Jeg er på Skanderborg. Du er på Skanderborg-festivalen? Nej, jeg sidder lige derhjemme lige nu. Nå, okay. Og ved du, nu kommer vi ind i noget teknisk omkring den her konkurrence, ikke? Okay. Fordi, og øh, der er sikkert mange, der vil sige, nej, det er ikke rigtigt, eller det er rigtigt. Det er jo noget med, at der, hvor vi sidder, hastigheden af radiosignalet, det bliver sendt ud, som er lidt forsinket i forhold til her, det er hurtigt op. Jeg tror bare, vi lader den ligge, og vi stiller et, <laughs> et nyt spørgsmål. Og det er så spørgsmål nummer et igen, korrekt? Ja. Yeah. Det kommer her, på hvilken scene kan man opleve bandet Nephew, der spiller på festivalen fredag 6. august? Jeg vil gætte på bøde scenen. Louise, det er helt He ikke okay. rigtigt. Nej. Vi tager en plade og spiller rør til Ratu igenom et øjeblik. George Michael og uh, Flawless. Det kan godt være, at den her quiz, uh, vi bliver nødt til at rydde for tre sendeflader resten af dagen. For ...gennemført quizzen, jeg skal ikke kunne sige det. Øh, til gengæld bliver jeg også lidt skræmt ved, at der lige pludselig står alle de her mennesker foran os. En gaffeltruk med, med et uh, hemmeligt klæde over, hvor der til synes er nogle mennesker indenunder, uh, der holder en bil med... Uh men nogle piger, som er let afklædt foran, og det ser ud som om, der skal ske noget. Jeg ved ikke, hvad der er, der skal ske i sine, men jeg bliver lidt nervøs. Og det skal der ikke være, tror jeg. Jeg tror, vi kan slappe helt af, og igen prøve at skrue ned for baggrundsmusikken og igen skal du derhjemme tage din fastnet telefon, holde røret op til radioen, og så trykker vi nu telefonnummeret. Hallo? Hallo? Hallo? Du skal skrue ned fra radioen? Ja. Goddag. Hvem er det? Det er Henrik. Hej Henrik, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Skanderborg. Fra Skanderborg, det vil sige, det er åbenbart kun deltager fra Skanderborg. Jysk Telefon, som det vil, så nok heller ikke hedder mere, men lad os bare kalde det, det. Æ, Linjerne er ikke de hurtigste til at nå ud fra Skanderborg området. Oi. Der er selvfølgelig en sø, der afdækker øh, signalerne. Michael? Henrik? Ja. Det var Henrik, du havde, ikke? Jo. Godt, jeg blev forvirret. Du uh, får uh, et samme spørgsmål som før. Jeg ja, er spørgsmål nummer et. Der er tre slagsen. Du har 5 sekunder til at svare. På hvilken scene kan man opleve bandet Nephew, der spiller på festivalen fredag den 6. august? Øh, Rydmand. Det er ikke ja, fuldstændig korrekt. Okay, spørgsmål nummer to. Dette band spiller på bøgescene fredag, og Dette band valgte den prestigefyldte P3-pris sidste år, og så har de lavet et kendt et med Peter Belli. Men hvad hedder de? I, I, I. Man er sådan lidt hende ikke inden at vi siger at du rved og så videre, ikke? Ja. Hvis du bor i Skanderborg, hvorfor har du så ikke købt en billet? Det er fordi jeg skal ikke hjem til <laughs> så du vil sælge billetterne, eller hvad sker der, hvis du havde vundet dem? Nej, så skulle min kone have dem. det er en sød tanke, men det bliver desværre ikke til noget, for Oi. det var ikke rigtigt. Nej, okay. Hej Henrik. Hej. Vi prøver igen. Hvis Oi, du sidder derude, så skynd dig altså lige at finde ud af, hvem det er, der spiller på Bøse en fredag. Der er et spørgsmål mere, og hvis man vil deltage i konkurrenten, er en god idé at vide noget om Skanderborgfestivalen. Ja, og om Det er simpelthen ligesom og... Ja. Vi prøver en gang mere, sæt dig rør op til ratonen og, vasko, og vi trykker nummeret. Det ser ikke ud til. Nej, der var ikke hul igennem nu her. Øh, øh, er den der? Hallo? Hallo? Hallo? Nej, Nej, det var der så ikke. Jakob Løje, som skal sælge, sende varmefri kl. 12. der er Jakob? Går du bare hjem? Vi tager dine tre timer til sidenadende, <laughs> fordi uh, det her. Uh, og Jørgen Mylius, som skal sende på lørdag på kl. 4 Vi tager også din sende at vi kan nå igennem den her quiz, som vi lige skulle have tænkt over lidt før store mm. Det er en del af P3's karrierekanonen, hvor danske unge som synger og skriver på dansk, får en chance jo og nummeret Store Dreng Nu tager jeg en dyb indånding Og soft skal vi forhåbentlig til afgørelsen i den her konkurrence Vi prøver at ringe op igen, sæt dit rør op til radioen, og vi taster den over Hallo? Ja, Fang Bessing. Hvem er det? Frank Bessing. Goddag, Frank. Må jeg gætte, ringer du fra Skanderborg? Ja, det gør jeg. Ja, det var da da heldigt, hva'? <laughs> øh, det er altså så en, en quiz med det små undertone. Det er kun folk fra Skanderborg til siden der kan deltage. Ja. Vi skal have et svar på spørgsmålet, som uh, vi også det før. Nemlig, hvad hedder det band, der skal optræde på Bøse? En fredag vandt en prestigefyldte P3-pris og har lavet en uh, kendt duet med Peter Belly. Det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt, Frank. Nu kommer det sidste spørgsmål. Hvad hedder fyren, der med bare røv og elgitar er Skanderborgs festivals logo? Det, må være. De det er også fuldstændig rigtigt. Frank, for fanden, var jeg glad for, at du vandt. ja. Det må jeg sige. Det er ikke, ikke desto mindre. Men, men jeg spørger, skal du selv lide på det sorte marked? Skal din kone have den, eller har du selv, vælger du selv at bruge den? Øh, vi har et par gode venner, der måske ikke får blivet, så vi har tænkt at måske hjælpe lidt den vej rundt. Jamen, hør du hvad? Så er du verdens bedste ven, at du hjælper dine venner, Frank. Vi uh, snakker videre med dig, øh, bliv hængende, når yeah. vi starter musikken, fordi så får du at vide, hvordan at du kan afhente dine billetter, og ikke mindst også adgangen til hotels, og ikke mindst også en dejlig, dejlig, dejlig middag i uh, VIP-restauranten. Ja, men det er jo herligt. I løbet af weekenden. Herligt. God festival, Frank. Tak, god dag. Hej. Hej. Det er betrætsuren. Gå lige, Anna og vi er. Are... Vi har simpelthen været så heldige, at vi har fået en gave, festivalen, som netop nu er på vej ind på øh, den her lille lysning, hvor vi sidder og sender den ruller ind øh, i en turbo skantrok, med det der hedder et manniskopik øh, arm på, og det er øh, en kur, som sidder i en gaffeltruk en større gaffeltruk og øh, det der sker nu det er, at lyden man hører her den kommer fra et ål, som står oppe på øh, selve kurven, som er oppe på gaffeltrukken og det er popcorn, oh. vi er oppe i helt kurven, står der i et flot du hvor du Og, ved jakkesæt. og uh, med velkendte hår og... Kurven kører nu ind til uh, selve vores sendeområde, som er uh, cirka 2,5 meter oppe i luften. Og musikken her er nu koblet direkte til vores uh, mixer. Det er dejlig musik, det er jo nummeret yeah. som man brugte, Christian Flavstad brugte, da han uh, blandt andet lavede uh, hit med sangen. Skal vi åbne her? Vi åbner kurven Det skal vi ikke, nej Vi får at vide, at vi ikke skal åbne kurven Er der nogen, der forklarer os, hvad der sker? Hvem, hvem er du? Øh, goddag, øh, goddag. Øh, jeg hedder Claus Wunderhitz Og øh, ja, jeg er faktisk lige for at komme for at underholde lidt Ja, Claus, øh, det er vi da glade for ja, Du står i en, en kur til en gaffeltruk med et, øh, et rødt ovl Er det et hammernog? Det er et, hammer et slags hammernog ja, det er ikke et helt et hammer, Det er et hjemmeovl So, ja, som er i nærheden har Et ja, uh, ja, familie kan med, kan man lide. Og uh, der er, der er et, uh, lidt glim ovenpå Og jeg kan uh, Nej, jeg kan ikke forstå så meget af det, der sker Men uh, dit er yeah. ja Lever du af det her? Jeg overlever af det, det, er det du gør. Ja. Uh, Skal du optræde hernede? Det skal jeg faktisk uh, Man har for Skanderborg Festivalets ledelse ønsket At få uh, uh, det, de kalder Routisk musik Det er jo faktisk det, jeg kan levere Kan vi op, få kan en, en snas af det? Det kan man faktisk sagtens få Ja, tak det er, er godt, man kan få det. Ja. <sniffs> det er det. Man skal lige spørge, om man bruger det, øh, fordi for det kan for jeg kan godt blive noget opstemmende. Claus, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvordan virker musikken? Altså, Hvad er det, der sker, når du spiller jeg den det, her musik? Det kan jeg faktisk godt forklare dig. Øh, der sker det, at min musik øh, henvender sig til fødderne. Det er pop og rock. Og så er der noget, der hedder øh, jazz øh, og opera. Det så er mere til huden. Min musik det er øh, lidt mere midt imellem. Gør lige skridtet. Lige midt imellem, faktisk. Og der er altså et godt stort marked for det. Ja. Og er, er du den eneste, der laver den slags musik. Ja, det tror jeg faktisk, det er indtil videre. Det skal nok blive stort. Det er ikke et øjeblik tvivl om. Har du udgivet plader? Du? Ja, det har... ja, du. ja, det har jeg Har faktisk. Jeg har også lavet nummer til Skanderborg-festivalen, øh, fordi jeg har hørt, de har købt. 1 million øh, øl. <laughs> ja, det er faktisk at det. Og så laver det nummer, der bare hedder Skål. Altså, vi skal jo have drukket lortet jo. Ja. Kan, vi, kan vi høre lidt af den? Øh, ja, det kan jeg faktisk godt. Så fortsætter, så fortsætter den faktisk ja. bare. Ja, ja, ja. Et der er det måling Jeg har en, en spil. Man. man kan bare gå ned og købe den nede i pladeputikken. Men Sigmar, når du render rundt og optræder med det her erotiske er ja. du så også selv overfaldet, eller hvordan øh, jeg mener? Ja, det men, men det er ikke så meget mig, det der. Jeg, jeg ligesom, synes, det er noget det er snæsk. Jeg ja, kunne løf. hellere tænke mig at vide. bliver du seksuelt opstemt af din egne musikker? Øh. Har du prøvet at sidde i og skrive et stykke? Altså, sidder og øh, forbereder den over, og pludselig sidder du med ja, stiv døj. Med makarinen ligesom ja, i og tænker, nu spiller jeg, nu skriver jeg en sang. Øh, jeg har faktisk prøvet det, ikke engang, men det, det er nok værst næsk, det er ikke rigtig mig. Ej, det er ikke dig, nej. Det, det, det, det, det er overhovedet ikke mig. Hvad for nummer kan du selv bedst lide? Øh, jeg kan faktisk godt lide uh, nummer med Rolling Stones. Ja, lad høre, ja. Jeg lad os høre det. Så det er meget det samme. Det er meget det samme. Pete Beat. No. Ja, ja, lad os da musikken spille lidt for Claus. Du lytter til det spredte heste på 3 Klaus Wunderhitz spiller altså erotisk musik. P.T. reaktionerne på, øh, på folk, som står ja, herude, ja, ja. ikke? Hvad siger I til det? Kan I lide det? Ah, det er okay, jo ja. en tilslutning til det. Stor, stor opbakning, og man kan se, hvor glade folk Traus, ser ude nu. Du får lov til at sige i radioen, hvornår kan man øh, se og høre deres spil. Det kan, kan man øh, i morgen faktisk øh, to steder øh, nede på det, der hedder Valters Vidner, ja. 12, og nede i Annas, Anna's, Anna's Café, øh, dejligt sted, øh, lige øh, efter kl. 18 er ned. Man skal bare til konen med. Det er helt ufarligt. Er der nogle forholdsregler, man skal tage, så man tager det, det op til musik? Ja, det skal man. Man skal klæde sig godt på. Fordi på ja. hånden, så vil folk begynde til tøj i dag. Og øh, det sidste, øh, hvis man er en af de første, så kan det op til lige smule pil. Ja, og så er det også rart at have noget at tage i. Ja. Så tager jeg heller ekstra på. Ja. Jeg tror, det var en god måde at komme ud af det her på. Tak mm. til, til festivalen for, for den her fine ja. gave. Jeg leder mig til morgen formiddag. Og øh, held og lykke til dig, Claus. Tak fordi du kiggede forbi. Det er træet, det Klaus Wunderhitz står stadig nede ved vores vogn, når vi ser at du har kunnet og taget til Skanderborg Festival. Ja, det var meget dejligt. Det dejlig gave. Jakob, mm. vores uh, solidspartikant, som uh, er startet i mandags fra første dag arbejde, mm. han er nu også uh, ved at gå af fotograflinjen, fordi det er ham, som har taget uh, billeder, som uh, Webjens på et op på yes. nettet. Men Webjens, han befaler sig jo ude på campingområdet sammen med dig, Tony Scott, for at give os en reportage ud fra det virkelige festivalsliv. Det er fuldstændig ræk igen, han er faktisk lige ved at tage et billede af den største ølbombejde i mit Jeg tror er Hagrid fra Harry Potter, han kunne bruge den som en hat. Altså, den er virkelig, virkelig stor. Men vi er ude ved campingområdet. Må... ud i ved... Skærmåsøen. Smuk udsigt, er der. Tony. Du, der? Tony, prøv lige at forklare, hvad en en ølbombe? Det ved man jo en, godt. Jeg ved det ikke, undskyld. En ølbombe, jamen det er en spørgsmål. Og så er det et eller for form slange. Og vi får at vide, der kan være... Øl, ølbong. Og så, så tager man op i luften, og så, så kører man bare det hele ned en gang. Så vil jeg lige sige, Tony, jeg kan huske en gang, at Humleridder, ja. de gamle rapper ude fra mig, de havde jo altså en bong, ølbong, som hed Emma, og den kunne viste efter sine klare 22 øl. Det, det er jo lige en, men lader nu det ligge. Det er en ølbong. Den er nu stadig stor, Anders. Jeg tror, den, her, den hedder Bella. Ja, Bella, undskyld, det den hedder. Hmm. Ja, det er for jeg har her, den hedder Bella. Det hedder ah, okay. uh, humlederne også. Ja, no, okay. Skal vi ikke lade det ligge, og så sige, hvad er det, du har til jer? Som en ægte uleder, kan du sætte dine ørerhånd op til dit øre, ind til hovedtelefonerne, og give os en stemningsrapport fra ah? festivalspladsen campingområde. Jeg ja, er der i en lejr, hvor der sidder en ordentlig øh, umfuld, øh, håndfuld drenge, der kommer op fra Aarhus, og de allerede går gammel med Duskød og Bacardi Breezes. Jeg sidder ved sådan en fyr, som er op, men det skal ikke gøre, at han skal bl David, David, de her tilting, de står jo altså på uh, ikke bare en bakke, nærmest en bjergskråning, der er vel en uh, procent på, på 45, altså, altså virkelig, virkelig voldsomt, meget mere end for eksempel Al-Duez i, i Tour de France. Hvordan, uh, hvordan får du en nat i sine telt, når der er så så Kommer man lidt tæt på hinanden? <laughs> Ah, Hvor vi... øh, hvornår startede de med at bruge biller her til morgen? <laughs> hvornår, øh, vi kan du godt lige høre, hvornår er det særligt. Altså. <laughs> den store ølblom, Den er nu faktisk øh, vigtigt. Hvornår det de er den nej, første nej, gang? Nej, nej, nej, nej. Hvornår, øh, hvornår kører de den første ølbang ned i dag? 9, 8, 9. Så, ja. så mellem 8 og 9 i morgen bliver Bella første gang sat i funktion. Men lige før der kom til dig, der står et lille tæt foran os. Det er vel 1 meter bredt. Det er halvanden øh, meter langt. Jeg har fået ved, at der er to fyre, der sover der. Det er mig, altså en kammerat. Øh, og jeg vil sætte det op sidelæns, så når I er sikre på... Ligger at kramme en lille smule dage. Ja, det er et løbet af festivalet, så jeg håber vi på, en pige til at ligge mellem os. Det bliver meget klemt i, uh, i uh, måske verdens mindste telt. Ja. Tony, drengene, de lyder ud som at godt uh, halvfuld allerede nu? Er det generelt, at uh, der allerede er stor, stor fest på campingområdet? Jeg tror, vi rød ikke i virkelig, virkelig altså, uh, mørkes hjerte. Den virkelig hårde kerne. Altså virkelig no nogle banditter op for Aarhuset, ikke? Tony, du... To minutter og uh, ti sekunder til at uh, afslutte denne her rapport, fordi så skal vi sætte vores afslutningsnummer på, som er et lønnerlede nummer. Yummy, yummy vores afslutningsnummer. Og uh, kan du give en uh, fyldskørende rapport? Beskriv, hvad det er, sådan, så forældre, der sidder derude, kan høre, hvad er det deres børn, deres brødre, deres elsklinge ligger i. Og så det stemte sig en lille måde. Jamen nu er altså ølbongen. Den er faktisk lige blevet... Oh, der, der, der er kun en øl i ølbongen. Det tror jeg faktisk. Jeg kan være 12. Ja, det har vi fået at vide. Så lad os se det. Det er jo radio nu. Det man ser nu i radioen, det er altså, at der bliver hældt en øl op i en ølbong. Jeg synes langsomt, vi skal f*** ud i at tætleje en tid. Uh, hvis der er nogen uh, forældre, som har børn i Aarhus, så har de det rigtig godt nu ude på festivalpladsen. De omkring klokken 7, 7 stykker i morges med at drikke, og de har fået minimum 12 timer søvn i nat. Men sådan skal det jo være på en festival. Folk skal være helt fulde, fra man står op til man går i seng. Og det er jo en del af det at være festival, og det er jo det, vi skal op på lide, Anders. I morgen, der skulle vi meget gerne kunne gennemgå en quiz, så vi kan komme af med endnu et vipitter til festivalen. Og så kan jeg da være ikke så meget andet at sige, at vi har vi har være noget kæft Ja. Kan vi komme nærmere ind på det, Nidia? Øh, ikke andet end, at det er jo også hårdsæson. Ligesom det ja, er tid for skovflåter og myg, så er det jo også øh, sæson for svampe, og ikke mindst for øh, giftisvampe. Hvor er vi kan spise? Ja, det ved jeg så ikke. Det kan være, at, øh, vi også kan have prøvet nogle af dem. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet. Det kan være, at Tony Scott eller andre af og undomsrapporter på programmet har øh, nogle form for øh, oplevelser omkring det som vi kan snakke om. Lidt senere i, så man jeg altså sige klokken 15 og frem til klokken 18, der sender Monkey Business Atom Duo halvår med Sangsø direkte herfra. Lige til at snakke om også kig forbi festivalen åbner kl. 14 nede på øh, den blå planet hvor Starfighter konkurrencen starter. Det er sige uh, tusind tak for i dag, og det gør vi med det her nummer, som altid Julia London.